Ja, dit is 1904 hier by my in Suid-Afrika 4 minuut oor 7 1905 nou En jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www a world wide web. punt net radio sa.co.za en op die webwerf vind jy al die noodzakelijke inlichting rondom ons internet radiostasie. Die name van die omroepers en die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending en allerlei ander nie zwaardig heren, dingiekies wat belangrik is om te weet en dan het ons ook een archief en in die archief kan jy gaan luister na van die programme wat al reeds uitgesaai is so jy kan tyd maak en jy kan online luister of jy kan dit aflaai dan daar die bepaalde programme daarna luister Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Airenie Die stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika En jy is verskrikkelijk baie welkom Op hier die heel laatste dag volgens die kalender wat ons gebruik Die laatste dag dan op die kalender van 2017 Die laatste dag, 2017 En ek is oortuig daarvan, as die mens net stil sit en denk aan hierdie jaar, dan sal die mens baie dingiekies kry waar oor die mens dankbaar kan wees, om jou sieninge altyd te kan tel. Dit moet die mens seker elke dag doen. En dan is daar die vooruitzicht van die jouw lente een nieuwe jaar 2018. En ek hoop dat ons 'n paar sinvolle gedagtes hier aan die einde van hierdie jaar met mekaar hier kan deel hier by Stem van Hoop. Ons wil graag een stem van hoop wees vir elke liewe mens. is regtig my begeerte hier uit die diepste dieptes van my mens wees om elke mens die goeie nies te kan deel, elke mens op aarde. Daarvoor het Jezus Christus sy leven gegeen, so ons hier die opdracht van hom kan uitvoer, om aan alle mense daar die goeie nies oor te dra, dat Jezus Christus aan die kruis om Golgotha vir ons gesterf het, en die rede waarom hy gesterf het en waarom dit noodzakelijk was dat hy wel gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy die derde dag, soos hy beloof het, weer opgestaan het, en dat hy opgevaar het na die Himmel, en sit aan die rechterhand van die Vader, waar hy vir ons intree en waarom dit nou nodig is vir ons om te weet dat hy vir ons daar intree dit is alles stellings wat die mens maak in een geloofsbeleiding is maar dan is daar altyd specifieke vraag daar rondom waarom is dit vir my goeie nies waarom is alles rondom Jezus vir een mens op aarde goeie nies Nou dit moet die mens beantwoord so dat iemand wat het hoor ook saam bly kan wees Nou ons saai wereldwijd uit Enige mens op aarde op hierdie huidige oorblik is in staat om in te skakel by www.netradiosa.co.za en kan dus luister na hierdie program Stem van Hoop maar as die mens nou nie weet, he, dan kan jy nou nie inskakel. He. En vraag jou om deel te wees van hierdie poging, om vir alle mense wat jy ken, te vertel van hierdie radiostasie. en van die programme, A persoon kan op die webwerf self gaan kyk na al die programme, die program rooster is daar, mediteie Suid-Afrikaanse tyd en die naam van die persoon of die omroeper wat die program uitsaai so ons het elkeen daar die voorrecht om dit te kan doen, nou omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ook, hier in een paar tale waarvan ek weet hoe een mens dit min of meer uitspreek om vir iemand hallo te sê So in Afrikaans en Engels en so kan die mense hallo sê of haai in die Russische taal kan die mense sê zdrafutja of jy kan ook sê priviet in die Arabische taal kan ons sê salam alikum mense ook kan sê mergabban mense ook kan sê alan wassalam en in die Duitse taal kan ons sê goedenabend en in Hebrews shalom, Greeks, Kalimera, En in Afrikaans Goeie naand En in Engels Good evening Nou hoop ek dat jy Na al die woorde Gegroot voel En rustig voel En dat jy nou kan ontspan En ontspan met ons luister Na hierdie program Tini Eilers op stem en wat hy sê En ook die muziek wat ons speel kom ons luister voordat ons ek nou hier verder gaan hier op hier die ouwe jaar aand van 2017 nou I can only imagine imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. Or in awe of you be still Will I stand in your presence Or to my knees will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all I can only imagine I can only imagine Ja, jy is hier ingeskakeld by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai uit Irene die stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika En ons bevind ons nou hier aan die einde van 2017 en indien die Heere dit so toelaat dan sal ons binnen een klompie uur sal ons ons self in 2018 bevind in een nieuwe jaar, nieuwe dinge en die mens moet seker bykie besin oor die dinge mens moet seker, ek dink mens moet dit seker doen aan die einde van een specifieke periode voor een mens jou gereed maak, voor een volgende periode bykie net daar dink wat sou dit nou teken Nou die Bijbel in Matthäus hoofdstuk 18 Jammer in hoofdstuk 8 praat van wanneer een mens in Jezus Christus is en oor nieuwe dinge En die Heer ken ons baie baie baie goed die Heere weet hoe ons dink, hy weet hoe ons ridde neer, hy het ons ons nou self gemaakt, en niemand anders ken ons so goed, as die Heere Jezus, wat die skipper is, ken ons so goed nie. En hy sê dat die mens, nieuwe dinge, met een met een nieuwe gemoed moet hanteer. Een mens kan nie dink soos wat jy altyd gedink het in een nieuwe situasie nie. Ons praat gewoon van een paradigma skuif wat een mens moet maak. In die Engels praat van een paradigm shift paradigma verskuiving paradigma is een manier waarop een mens denk sommige van ons is binnenin een bepaalde manier van denken ons denk op een specifieke manier oor, ding, oor dinge oor die leven, oor ons leven oor die toekomst en so meer nou Jezus sê Hy, en, hy, en hy gebruik hier die begrippe daarvoor oor die nieuwe dinge, praat hy van nieuwe wijn en nieuwe wijn sakke en sê, een mens moet nieuwe wijn nie in een ou wijn sak gooi nie want wijn het een manier om te fermenteer en in daardie daas hulle dit in een diervel dan gegooi het wat dan as een soort botel gedien het, een houwer, dan in die proces waarin hierdie wijn bezig om dan te gis en te fermenteer, het hy druk uitgeoefen hierdie wijn op die kante dan van hierdie velhouwer, leer velhouwer. En as hy nou klaar hierdie bepaalde vorm aangeneem het, Dan sê Jezus, zou dit nie wijs wees Om nieuwe wijn daar in hierdie, hierdie ouwe zak te gooi neem Want soedra die wijn nou begin fermenteer Dan druk dit tegen die kante En dan gaan hy hierdie zak skeer, skade aandoen En die mens lees oor hy die woorde in Matthäus 9 hiervan af verse 14 Daarna kom die disciples van Johannes na hom en sê waarom vast ons en die fariseers dikwils Maar die disciples vast nie En Jezus sê vir hulle, kan die breilofgaste dan nou treur So lang as die breidegom by hulle is maar daar sal daar kom, wanneer die breidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. So Jezus praat nou van een specifieke periode, hy as die breidegom wat in die toekomst gaan terugkom om sy breid te kom haal, maar met die die eerdekomst van hom, sy geboorte in wetleem en sy groot woord, tot om het sy jimmelvaart was een specifieke fase, en nou is hy mos by ons, hoe so kom sylle mens nou vast? Hy sê maar, wanneer hy nie meer hier gaan wees nie, dan gaan hulle vast soos wat ons dit nou doen, nadat Jezus opgevaar het. Maar wanneer Jezus weer terugkom, gaan ons hier vast nie, dan gaan ons bruilof hou. Dan gaan ons tot in alle eeuwigheid samen doen wees, en ons gaan een hele andere manier van, van lewe hee. En vir die rede sê Jezus vir hulle, wat we om hierdie vraag kom vra die disciples van Johannes en van die joodse theoloe, die fariseers hy sê niemand sit een stuk een nieuwe stuk lap op ou kleed nie want die angelapte stuk skeer van die kleed af en daar kom erger skeer en mens gooi ook in die nieuwe wijn in ou leersakke nie anders barst die sakke die wijn loop uit sakke vergaan maar een mens gooi niewe wijn in niewe sakke en al twee bly behouwe so hierdie is een waai belangrike eerste beginsel wat Jezus hier vir die mens vastle van niewe dinge en niewe denken, mens kan nie Nieuwe tree gee met die oude manier van tree gee nie. Ons kan nie die oude dinge wat ons gedoen het en daar die denke in hier die nieuwe fase gaan toepas nie. Want het gaan nie werk nie. Nieuwe dinge is nie. En ons gaan nou nou paar ander skrifgedeeltes hiermee saam hanteerd so dat ons kyk of ons bykie licht kan werp op hierdie begrip en ons sal in ons tweede skrifgedeelte kyk na 2 Korinties 5 vers 17 2 Korinties 5 vers 17 maar in die, die tussentijd luister ons eers weer ken na musiek tereg so Happy day! Hy is ingeskakel hierby net radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene in Pretoria Sien het, waar hy welkom in elk wie sy naam maak hier in die kletskamer sien en kom ons noem maar net Laureine en Tania en Sis van Rensburg, Audrey Phillips en dan ook uh, Leone Steele, as jy nog luistert sy, ek ken haar ja, sy moet net bykie help hier ek kan nie ontdoen mee wat was die die datum daar in Warmbad die datum sy daar die burgemeester was haar in Warmbad ja misschien al ek sê wat was daar die datum vir oomlik bykie uit my gejoe uit maar by welkom by elkeen van julle hier aan die einde van die oud jaar 2017 met die nieuwe jaar 2018 het hier om die draai Nou in 2 Korintiers 5 Staan daar Daarom as iemand in Christus is Is hy een nieuwe skepsel Die oude dinge het verby gegaan Kijk dit het alles niet geword Nou dit is baie krachtige stelling om te sê, as iemand in Christus is, as hy een nieuwe skepsel. Die ou dinge het voorbij gegaan, kyk dit het alles niet geword. Nou, om een mens dalk miskien net hier op die rechte hoek te laat inval oor die nieuwe dinge, lees ek hier uit de handelinge in die 17e hoostek waar Paulus in Griekenland land in Athene aangekom het en die wat Paulus begeleid het, het hom tot by Athene gebrang en nadat hy opdracht ontvang het aan Silas en Timotheus om so gauw moendlik na hom te kom, het hulle vertrek en terwijl Paulus in Athene vir hulle wacht het sy gees in hom opstandig geword Toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was Hy het toen is anagoge met die jode gespreek En met die godsdienstige mense En elke dag op die mark Met hulle wat om teekom. En sommige van die epikurise kreers En die stoesijnse weisgeren Het met hom gestry En sommige het gesê nou wat sou hierdie praai kiesmaker toch wil sê? Anderweer, het lyk of hy verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jezus en die opstanding verkondig het. En hulle het om geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem van hierdie nieuwe leer, en hy wil weet wat hier die nieuwe leer is wat u nou verkondig. Wat is hier die nieuwe dinge? Nou mense die jode, as ons die woord jood so in sy context kan gebruik, ek gaan nie nou daarop in om vir jy, die verskild is Israel en jode te verleidlik nie. O, ons praat som net oor hoofs van die jode en dan bedoel ons nou van die oud-testament geloofsgroep het maar vir alle jare van Abraham af het hulle verstaan hoe alles werk binnen in die godsdienst met die besnijdenis en so meer en so meer. En skielik hoor hulle nou een ander jood bezig met een godsdienst wat vir hulle anders klink as hulle eie godsdienst. Maar nou weet hulle dat Paulus een jood is en dit het hulle baie nyskierig gemaakt, en s wou hulle om graag hoor, te hoor wat is hier die nieuwe dinge, wat hy verkondig, nou en dan wat Jesus sê, mens kan nie nieuwe wijn in ou wijn zakke gooi neem, dit gaan net nie werk neem, mens moet vernieuwe word, daarom sê die skrif dit ook vir ons, dat een mens moet vernieuwe word in jou gemoed, in jou sielsdimensie, daar waar een mens denk, daar waar jy redeneer daar waar daar die rede van een mens opereer. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, As iemand in Christus is, is hy een nieuwe uh, nie skipsel In die Engelse, a new creation As iemand in Christus is, is hy een nie nieuwe skipsel Die oude dinge het verbuig gegaan, kyk Dit het alles niet geword Nou, een mens sal moet baie, baie ernstig aandag gee net aan daar die vers om dit recht te verstaan net soms so met die vertrekpunt daar by vers 17 daarom as iemand in Christus is net daar begrip in Christus is een diep theologische besinning kom ek verduidelik vir jou dat jy sal begrijp dat dit nie so makkelijk is om vir iemand te verduidelik wat dit nou eindelijk betekent om te sê dat jy in Christus is nie. Want as jy in Christus is, het jy in het nieuwe paradigma ingeklim. Dan denk jy nie meer soos in die ou paradigma, waaruit jy nou in Christus is nie. Kom, ek probeer dit aan jou verduid. In Christus is een seteriologische term, dit wil sê hoe een mens gered word. Nou, om te weet wat oor, Redding beteken, moet die mens terug gaan naar die Oud Testament toe en gaan kyk hoe mense destijds in die daal van Noah geret is dit was eindelijk makklik om dit te verstaan want daar was een boot, een groot boot wat Noah op die grond gebouw het met een leer langs die kant en een deur daar en as noog vir mens sou sê, wat hy wel gedoen het vir 120 jaar lang, dat die Heere God wat die Skepper is van die Himmel en Aarde gaan die Aarde verwoes, hy gaan het vernietig. Alle lewe gaan vernietig word behalwe as jy gered wil word. En as jy gered sou wil word, dan moet jy in die ark klim en was makkelijk om dit te verstaan, jy kon die ark bekyk, jy kon sien daar is deur, en jy kon sien daar is trappe, en jou logische redenatie vermoes, so vir jou gesê het, jy moet op die trappe gaan klim, en tegen daar die leer opklim, tot by die deur en daar ingaan, dan is jy binnen in die ark, as dit nou die, die boodskap van noag was, dat as jy gered wil word, moet jy in die ark wees, verstaan nie, dit is makkelijk om dit te verstaan het vat nie rechtig een hele klom breinselle om dit te begrijp nie as jy nou daar die figuur voor jou sien en nou as sê alles gaan met water vergaan daar gaan water in die hemel uit val en dit gaan so hevig wees dat as een mens nie binnen in die ark klim nie, wat jou gaan wegneem uit hier die omstandighede nie, dan gaan jy verloore raak, gaan jy verdrung, jy gaan verloore wees. Maar nou bring die Nieuwe Testament hier die selde begrip, van in die ark, bring hy na Christus toe. Voor ons in die Nieuwe Testament, is redding nie op een ander plek nie, dis nie in die ark nie, dis in Christus, dis in Jezus, daar is die redding, en vir die rede, sê 2 Korinthus 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is sy een nieuwe skepsel, dan moet jy ontdouw, daar die woorde in die Griekse tekst, sê dit wat in die Engels Engelsdalk beter vertaal word, met een new creation, dit is een nieuwe manier, dit is iets neets, dit kan nie meer die oud wees neem, hy sê die oud dinge het voorbij kyk het als niet geworden, so binnen in Christus moet een mens verstaan, is jy binnen in een helemaal ander nieuwe paradigma, ander manier van dink, en ek wil vir jou help dat ons sal verstaan, hier waar ons aan die vooraan staan van een nieuwe jaar, neem een soms nieuwe besluiten wat bekend staan dan als nieuwejaarsvoornemens en sommige van daar die nieuwejaarsvoornemens kom nergens nie. Maar ek het veel baie goeie nies oor hier die vers dat as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skipping, een nieuwe creation. Die oude dinge, die oude manier van dink, die oude manier van bestaan, het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles niet geword. En ek zou so graag so'n pad saam met jou wou stap, waarin ons dit verstaan, waarin ons sal begryp wat dit beteken, wat is die konsekwensies van hierdie bepaalde vers het ons nou so pas hier aangehaal het. En ek wil net vir jou sê, die mens moet dit geestelik bedink. Dit is, soos die skrif vir ons sê, Die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit maak nie vir hom sin nie, want dit moet geestelik bedink word. Gaan kyk, piekie daarmee kan help, terwyl ons hier luister na die Maranatha sangers, wat vir ons sê, set my spirit free. Muziek I might worship thee. Set my spirit free That I might praise Thy name Let all bondage go And let deliverance flow Set my spirit free worship Thee. Set my spirit free, that I might worship Thee. Set my spirit free. dit ja. Jy is ingeskakel hier by Net Radio SA en jy luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit irene Pretoria, Suid-Afrika en ons program een stem van hoop is wel graag op hierdie sondag aan hierdie laaste sondag aand van 2017 graag a stem van hoop wees as een mens aand Paulus se skrywe in 1 Korinties 13, mooi bekyk, dan praat hy van geloof, hoop en liefde. Mens kan dit mooi verstaan vanuit een plankje. So mens nou self een plankje kweek, saadkorrel in die grond sit, en kyk hoe hy groei, dan het daar een wortelstelsel wat ontwikkel, en dan steek hy die plankje na sy kop uit, en hy vorm blare, en later ook vruchte. Dit is eindelijk maar die drie stadia wat in geloof, hoop en liefde beskryf word. Geloof is dan daar die anker wat die mens het in Christus Jezus. Hoop is die blare van hierdie, van hierdie plankie, waar dan die sonse strale moet opvang voor te synthese, en dan is daar uiteindelijk die fase van vruchte wat gedra moet word geloof, hoop, liefde liefde is nie maar net een gevoel nie, dit is een manier van leef en nou daarom as ons nou kyk na ons manier van lewe hierdie nieuwe manier van lewe vanuit 2 Korintiërs 5 vers 17 as iemand in Christus is as hy een nieuwe skepsel die oude dinge het voorbij gegaan kyk dit het niet geword, alles het niet geword, alles het niet geword nou om, om dit nou mooi te kan verstaan van in Christus, omdat ons het gepraat van om in die ark te wees, en klap nou in die hat in die trappe op, maar om in Christus te wees, in Colossense 3 vers 10 sê ons moet ons self beklee met Christus nou om dit te doen met jy die ou mens uittrek en jy bekleer met die nieuwe mens namelijk Jezus Christus nou dit is baie makkeliker gesê as gedoen as die mens twee baieke zette, ou en die nieuwe dan is dit makkelik of iemand is dit, trek je ou baieke uit, trek je aan en aan nee, want ons allemaal verstaan dit baie mooi maar wanneer die heren kyk na planten en hy sê daar die plant kyk hoe sy, met hoe bekleer met die wonderlijke kleding wat hierdie plant, hierdie lelie wat hy aan het. Dan weet ons, dit is nou nie menselike termen nie, dit is baie dieper as dit. So moet ons verstaan, dat ons moet ons beklee met die goddelike natuur, want ondou ons is gebore met hierdie dimensie wat ons het van die natural man, die natuurlijke mens, wat die dinge van die geest van die Heere nie anneem nie, wat nou beklee moet word met die nieuwe mens, wat na die beeld van God geskip is. Nou ek kan vir jou net daar in help en vir jou sê, self, uit jou self as een mens, gaan jy dit nooit recht kry nie, dit is net dood gewoon nie moontlik nie. Maar terwijl ek nou vir jou sê dat dit nie moontlik is, hier moet ek sommer, mos daar by sê wat is nou moendlik nou Paulus verduidelik dit vir ons in Filippense moet altyd Filippense ontdou die eerste en die tweede hoofdstuk van Filippense rondom die werk wat God in ons doen in Filippense 2 vers 13 sê Paulus want dit is God wat in jylle werk, om te wil, sê wel as om te werk na sy welbehaag. Want onthou, alles wat die mens doen, kom uit jou hart, uit jou denken, uit jou siel, het is waar, alles wat jy doen, elke lieve ding, maak jy saak wat jy doen nie, jy neem een besluit daar en dan doen jy dit. As jy sit in jy besluit om op te staan, onthou dit is besluit wat jy geneem het, So alles wat die mens doen, kom uit jou hart uit. En nou sê Paulus vir ons dan hierdie wonderlijke goeie nies. Want het is God wat in julle werk, om te wil. Sowel as om te werk na sy welbaar. So mense, kom ons, maak het eenvoudig nou vir jou. As ons nou, Dank aan die nieuwe jaar, dink aan die oude jaar, as jy al goed, dis nou die einde van hierdie jaar, of ek nou succesvol was, of nie, ek weet nou nie, die deere moet maar daar oor besluit, en daar gaan hy gaan, maar in hierdie nieuwe jaar, wil ek een nieuwe leven lewe, ek wil niet dink, ek wil niet lewe, dan wil ek nou vir jou sê, dit God wat in jou werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaar, want as een mens in een nieuwe jaar een nieuwe manier van leven wil hee, een nieuwe manier van dink, een nieuwe manier van bestaan, dan moet dit ons toch by ons as christene deel van nou hier die agenda wees dat God daarmee tevrede sal wees, dat God te welbehaar in ons sal hee want dis wat uiteindelik enig in oordeel gaan gebeur, ons gaan geoordeel word vir wat ons alles in die lichaam gedoen het, of het goed of sleg was, soos God te wel beha het in my, dan gaan die oordeel ons vir my een wonderlijke dag wees, want dan gaan ek uit Godse mond door, mooi so, maar weet jy wat hy mooi so gaan wees Ten opzichte en ten aansien van dit wat Jezus in my gedoen het Daarom sal jy sien, wanneer die mense kroone gaan ontvang Eendag, gaan hulle dit voor die voete van die Heere Jezus neerwerp En vir hom sê, jy is waardig om hier die kroone te dra Al dra ek dit nou, maar jy het my waardig gemaakt Jy het my die net waardige ach nie Hy het my waardig gemaakt, het is jy wat in my gewerk het, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaas, is dit dan nie wonderlik, om te denk ek in myself, in die hande van God plaas, willens en wetens, hier aan die einde van hierdie jaar, en vir jyre sê, jyre, ek weet nou nie, hoe jy my beoordeel, hier aan die einde van hierdie jaar, van 2017 nie, wat in u denk oor my aangaan nie ek kan niks doen om dit te verander nie want gedane sake het geen keer nie maar die vee as daar een moore is is daar een 2018 van my aanbreek die eerste dag van hierdie nieuwe jaar anbreek, dan wil ek graag binnen in die center van u wil staan ek wil graag hierdie tevredenheid hee en ek wil hierdie rustigheid hee dat wat ek doen nie uit myself uitkom nie, maar van God afkom want mense as dit waar is wat Paulus hier sê en ek gaan het weer vir jou lees in Philippians 2 want dit is God wat in julle werk om te wil ek het gesê elke ding wat een mens doen kom van jou wil af kom uit jou intellect my het ons drie dimensies daar binnen in jou siel jou wil en jou emotie en jou intellect en al drie daar die componente speel een rol wanneer jy iets doen want dit is deel van jou wil, jou wil is besluit. En nou sê Paulus, dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. God wil dus in my so werk, dat wat ek doen, God wel behaglik sal wees. En weet jy, wanneer het God Vir iemand gesê my seun en wie ek wel behaai het dit is ons Jezus, toe hy gedoop is daar in die Jordaanreveer die dier Johannes die dooper het Godse stem, die Vaderse stem uit die hemel uitgekomme gesê dit is my geliefde seun en wie ek wel behaai het dit is vir my wonderlik dat ek so seun het Ek het een welbehaar in hom, hy maak my bly, nou mense, dis wat ek en jy graag so wil hee, dat God bly sal wees oor ons. Nou dit wil ek elke dag hee, ek kan nie net dit net vir die toekomst losneem, mense, dit moet elke oomblik so wees, want vir ons bestaan eindelijk maar net die jede. Die toekomst, enige iets in die toekomst, te sekonte, breekteel vir een sekonde, moet ons sê, dv, die ovelente, as God wil. Die verlede bestaan ook nie, dit voorbij. As ek dus kan weet, dat God in my werk, volgens Philippense 2 vers 13, dan het ek die beste geskink vir die nieuwe jaar dat God in my werk, sowel om te wil, as om te werk na sy welbaar. God maak my leven, dis wil, om te wil. Dis God wat dit doen, hy werk dit hier in my. Hy geef vir my die drome, soos wat Jozef vir droom gehad het, en hy het het aan sy ouders en sy broers oorgedraad, en hulle om nou die rechte gegloed nie, maar hy het aan daar die droom vastgehou, en God het dit bewerkstellig, dis nie hy nie, dis God, dat hy die onderkoning geword het in Egypte, maar hy het vastgehou, aan daar die droom, en ek hoop jy wil saam met my droom, dat God in die mens werk, binnen in jou hart, dat die oude dinge sal voorbij gaan, dat alles niet sal word dat hier die nieuwe wijn wat God gaan skink en as jy wil kom drink van hier die wijn dan nooi ek jou bykans elke dag van die week om 19 uur want ons bezig is met oordenking van Godse woord want dit is in hier die trant wat ek sal voortgaan dat ons sal verstaan hoe God in ons werk en dat dit vir my die beste geskink sal wees wat ek ooit sal ontvang want nou, waar kan jy nou beter geskink ontvang as om een dag voor God te staan Paulus van ons sê, ons moet allemaal voor die rechte stoel van Christus verskyn en daar te hoor mooi so en een kroon te ontvang dit wil sê koninklijke status gaan hee. Hoe wonderlik, en terwijl ek so daar aan denk, dink ek nou net aan ons sissie wat ook hier luister, wat dit nou na na verwees het, sê die datum van my hier aangeteken, 1987, toe sê die burgemeester daar was in, uh, in Warmbad, Leeuwenie, 1987, jach man, wil jy nie weer terug gaan warmbaan toe nie, en die burgemeester daar word en dat mens weer daar kan gaan keir nie maar daarmee dan groet ek jou hier aan die einde van hierdie program en ook baie na aan die einde van 2017 en wanneer jy gaan slaap en jy bakkerskrik morgen, mag dit vir jou een wonderlijke voorrecht wees om te weet jy het jou hand in die hand van die skipper geplaas vir die nieuwe jaar dv, as daar so een nieuwe jaar gaan wees en nou ja daarmee groet ek jou hiervan uit Airene Norea in Suid-Afrika Vrede Yeah, yeah.